Džine, len ešte malú poznámku. V kráľovstve každý žije šťastne, lebo je dobrý tento kráľ. A to je všetko, keby vo vlastne netrápil práve kráľa žiaľa. chýba dieťa, smutný je král, aj kráľovná, v tej vočiach iba, slzy svietia, keď s inými sa porovná. Vediné ženy majú deti, a ona iba, sivý vlas, podaným život šťastne letí, len na zánku sa vlečie čas Co sa stalo? Po celom zámku vás hľadám. Prišli obchodníci z dalekých zemí, priniesli krásne drahocenné látky, črievičky, perské náhrdelníky, indické drahokamy. Pri pohľade na takú krásu až srdce poskočí. Moje nie, Mária. Vráť na zámok a povedť, že nemám záuje mojich tovar. Vy si nakúpte, vyberte, ak vám to urobí radosť. Ale král, král nakázal vybrať niečo pre vás. Sú tam i krásne čelenky, všetkými farbami hrajú. To, po čom ja túžim, obchodníci nemajú. Nechaj ma tu. Posedím si pri tomto jazírku. Duša mi pokreje. Zase ste boli pod hradbami pri detoch. Vždy sa stade vraciate so smutkom v srdci. Ale deťom prinášam radosť. Keby si videla tie rozžiarené oči. Ako sa tešia z koláčikou, drobností, ktoré dostanú. Povec. Prečo iba ja som taká potrestná? Za čo? Prečo ani jedno nemôžem nazvať svojim? Som ako vyschnutý ker, ktorý nikdy nerozkvitne. Všetko by som obetovala za jedno jediné dieťa. Za krásne slovo mama, ktorý ma do nikto neoslovil. Neruhajte sa, páni moja. Možno raz. Ale kedy? Dokedy mám ešte čakať? Sedem rokov sa umáram túžbou. Potláčam slzy. Dusím sebe bôli. Nesmiete takto hovoriť. Všetci vás milujeme. Ste obklopená a úctou. Jež ja, aký je to pocit pre ženu, ktorá nemôže milovaného muža obdariť tým najkrajším, čo naplňa každú lásku? Dieťatkom. Nikdy mi zlého slova nepovie. Ale viem, že i on iba potom tuší. Čo to tu tam lezie z vody? Žabáka škaredá, poď rýchlo, kráľovná, nepozerajte na tú ohavu. Počkaj, kráľovná, neodchádzaj, vypočuj ma. Mnohými sa si skropila toto jazierko. Často sme počúvali tvoje vzdychy a prozby. Chcem ti oznámiť že tvoja tužba sa splní. Do roka a do dňa sa ti narodí círka. svedčí. Kráľovna rozkvytla ako ruža. Nikdy by som neboha uverila, že sa veš dva tej A vidíš, splnila sa. Máme krásnu princeznu a najšťastnejších rodičov. Ticho, ticho, kráľ, chcete prehovoriť. Drahí priatelia, pozval som vás všetkých, aby ste spolu s nami prežívali náš najradosnejší deň. Narodenie našej cérky princeznej rúženky. Na zdravie jej a mojej milovanej manželky zdvihnite poháre. Zdraví. Zdraví. Zdraví zdraví. Zdraví. Zdraví. A zdraví, kde sú súdičky? Nezabudli ste ich pozvať? To by bolo zlé znamenie. Prinášajú vždy dieťatku do vienka tie najvzácnejšie danie. Kasteláva, pozvali ste ich? Uh -huh. Aha. práve prichádzajú. Ale... ako to, že je? V našom kráľovstve máme svíčiek 13. No máte pravdu, pán môj. No máme iba 12 letých tanierov pri ne. A tak som tú 13 tu by 13 vynechal. 13 i tak prináša iba nešťastie. Pozrite, už sú pri kolíske vznešenej princeznej. Vypočujme si, čím ju obdaria. Dobienka ti prinášam všaké Ja krásu, ja šikovnosť, ja zdravie, múdrosť, ja poslušnosť. A ja láskavosť, ja obľúbenosť, skromnosť, a ja bohatstvo, ja láskavosť. Kastelám pozrite, V dverách stojí 13. súdička, nepozvaná. Ja nešťastník, zočuje jej príšti zloba, na nikoho ani nepozrie. Joj, čo som to len vykonal? A ja ti prinášam kliatbu. Odvrhli ste ma i tak som tu. Nech sa kráľovská dcera vo svojom 15. roku v reťazom pichne a klesne na zem mrtva. Zadržte! Nevzlikajte a skončite s nárekmi. Ja, dvanásta, som ešte nevyriekla svoje želanie. Kliatbu zrušiť nemôžem. Ale princezná neumrie. Bude iba sto rokov tvrdo spať. aby okamžite v celom kráľovstve spálili všetky vretená. Kto neuposlúhne môj kráľovský rozkaz, bude stiatý! Ceznú sa dívať chodia podaní z celej krajiny. Nelutujú vôbec času, chodia sa dívať na jej krásu, dokonca celé rodiny. Rodičov trápi iba jedno tá vežba, veď ju poznáte. Zabudnú na ňu, keď sú vedno, veď majú dieťa usmiete. Roky plynu ako voda, na princeznu sa veru odá, pozerať celé hodiny. Škoda, že nie ste deti tu nám, chváli ju každá moja struna, a nie som veru jediný. Kastelán, dajte zapriahnuť. Áno, vaša jasnosť. Dúfam, že budete spokojní. Na Loveckom zámku sa všetko ligoce krásou. Všetky pozvánky ste rozposlali? Akú odpoveď priniesli poslovia? Hostia sa zjídu večer priamo na Loveckom zámku. Pre koho je koč pripravený? Pôjdeme sa spolu previesť, však otecko. <rý> nie, nie, dieťa moje, dnes nie. Máme ešte veľa starostí s slavou. Hmm. Tvoje 15. narodeniny musia byť veľko Večer príde po teba, koč. Mária s Kastelánom ti budú robiť spoločnosť a večer ťa privedú na oslavu. Ani jedným očkom tá nemôže mi znakupnúť. <rý> Veru, ani jedným. <rý> oh. To by už nebolo prekvapenie. Kráľovná vás očakáva v koči. Nech ti do večera čas rýchlo plynie ruženka. A vy ju strášte ako oko v hlave. Vidíš, Mária, všetci nás opustili. Rýchlo niečo vymysliť, aby nám nebolo dlho. Bankušek je už hotový. Ten, čo chcem darovať mamičke? Aj, ty si smiešná. Pravda, že? Pozri, tu ho mám schovaný. Je naozaj krásny? No. A tieto papučky pre otecka? Utešené, ako rozkvitnutá lúka. No najcenejšie na tvojich daroch je to, že si ich urobila sama. Sú to dary tvojich vlastných rúk. A ktože ich mal robiť? Vedí, ja chcem darovať. Mohla si ich dať vyšiť slúžkam. A to už prečo? Vedí, ja mám ruky. Toťaž hľachtí, ruženka. Sú aj iné princezné. Lenivé, také, čo si žijú v prepichu od roboty a potom si nevedia vážiť prácu druhých. A čo robia celý deň? Vyvahlivé jú, pestvá stvárajú. Hm. A nie je im dlhý čas? A ja sa predsa rada pohrám, s družkami pozabávam, ale potom sa už teším na knihy, na učenie. To je správne. Na všetko si treba nájsť čas, prácu vyvážiť zábavou a rozptýlením. Joj, ja si tu s tebou trkocem a vidíš, robotami stojím. No a ja? O čo mám robiť? O teba sa nebojím, ty si už nájdeš robotu. Nájdem? Hm, ale čo? Ten vankúšik je ozaj pekný. I papučky. To bude prekvapenie pre otecka i mamičku, keď zistia, že ja mám čosi pre nich. Otecko mi nakázal, aby som sa prechádzala. Hm, ale vedia, každý kút v zámku poznám. Hm. Mária mi radila zahnať dlhú chvíľu užitočnou prácou. Hm, hm, hm. Už to mám. Včera som objavila ďaleko v parku cestičku a zdalo sa mi, že sú tam nejaké kvietky. Isto ich treba trochu preplieť a poliať. Tak, sem krhlička, dáme sa do práce. Vlahe sa určite potešia. Keď raz sama v sade hrá sa do húšu. Krhlička vyzatúla sa. Čo to vidí v hradbe dvierka? Lákajú ju, poďže, Hej, Veru, som dobre hádala, krhlička. Naozaj sú uvednuté. Na? Usmievajú sa na nás, tešia sa na vodičku. A toto je čo? Dverek. Tu som teda ešte nikdy nebola. Schody. Musím sa pozrieť, kam vedú. Večer porozprávam otecovi a mamičke o svojom objave. Tak, jeden, dva, tri, uf. dvanáct, 22 Isto tu ešte nikto nikdy nebol. Ach, a tých pavučín a prachu. Ach, ťažko sa dýcha. Ach, a áno, ťažko. A svetlo. A tam je svetielko. Ach, vydrž ruženka. Nie tu nikoho. Aká čudná izbička v rozprávke. Ach, prepáčte, starenka. Nevidela som vás hneď. Dobrý deň. Vitaj, dievčinka. Ako si sa sem dostala? No po schodoch. Ako to, že vy tu sedíte? Vie o vás niekto na zámku? Myslela som, že tu nikoho nenajdem. Čo to držíte v rukách? Čo sa to tak veselo krúti? Kolobrátok princezná ruženka. Vy ma poznáte? Odkiaľ? Nepamätám sa, že by som vás niekedy videla. Ani nemôžeš. Bola si veľmi malá. Odvtedy nechodím po zámku. Mám boľavé nohy. Starinka, a na čo slúži ten kolovrátok, čo držíte v ruke? To je vreteno. Na kolovrátku sa vyrába z kúdeľa priadza a z sa plátno. Priadza, kúdeľ, kolovrátok. Nikdy som o tom nepočula. A je to pre ľudí užitočné? Pravda, že? Veď splát šijeme šaty a košele. Šaty, košele. Nauč ma to, starenka. Najskôr musíš vziať do ruky vreteno. Skúsim to. Tak, ja... Pichla som sa. Pichla. ha. ha, ha, ha, ha, ha, ha. Veždba sa teda naplnila, haha. Ha. Spí večným spánkom moja milá, Veď každý v zámku zavrelo a zaspí aj ten, kto sem vkročí, haha. zrazu zýva už spraví len pár krokov na zámku každá duša živá dospala na sto rokov kuchári všetci zaspali vám pri svojej vážnej práci zaspali tiež tvary Bici, bici, vtáci. Z královnou zaspal dobrý král, ružami zámok zarastal. Zaspala krásna princezna a ruže všetky u A kto to príde bližšie, tiež spraví len pár krokov. Neújde zo šípovej ríše. Zaspýtam sa na rokov. Dobrý deň, starček. Už som nedúfal, že tu živú dušu nájdem. Dobrý tebe, synek. Sem veru málo, kedy aj vtáčik letáčik zareatí. Skádeže prichádzaš? to ste zďaleka. Koňa máš poriadne zmoreného. A na tebe tiež únavu badať. Som zo susedného kráľovstva. Na som sa zatúlal a nemôžem nájsť svoju družinu. Tedaší princ. Tu veru svojich družinu nenádeš. Tu sa začíná hranica kráľovstva. Varenie z piacej šípovej ruženky. Uhádol si. Poď, ukážem ti cestu späť. Chýro krásnej princeznej prenikol až k nám. Nikdy mi nechceli prezradiť, kde sa to kráľovstvo nachádza. Ani som netušil, že tak blízko. Keď už som tu, idem si ju pozrieť. Dobre urobili, že ti cestu neukázali aniž nepovedali. Ani ja ti, princ, neradím pustiť sa ďalej do zakliatého kráľovstva. Pokúšali sa o tom mnohí kráľovskí synkovia, kniežatá, rytieri z ďalekých i blízkych krajín, ale ani jeden sa stade nevrátil. Si mladý, urastený, smelý junák, škoda by ťa bola. Žiješ tu dlho? Od svojho narodenia. A všetkých som videl prejsť hranicu. No ani jedného, čo by sa spoza nej navrátil. Porozprávaj mi. Prosím všetko, čo o tom zámku vieš. Keď inak nedáš, počúvaj. Už môj starý otec mi boli rozprávali o tom čudesnom zakliatom zámku ktorý ho ešte bolo dobre vidieť. Nebol tak husto obrastený šípmi, krovím. Z celej zeme sa tu schádzali smelí, mladí, starí princovia, králi, kniežatá, ktorí chceli prerúbať cestu a vyslobodiť princeznú s celým dvorom. Ale šípy akoby mali ruky držali sa tuho pospletenia a nepustili nikoho ďalej. A tí, čo vošli dnu, tí sa nevrátili. Nikto nevie, čo sa s nimi stalo. No a dnes už zámok nevidno. Ukrytý je v tomto vysokom kroví a tam, kde si uprostred, spí i šípová ruženka s celým kráľovským dvorom. Musím ju vidieť. Nie, neodhováraj ma, starček. Už som sa rozhodol. Starček mal pravdu. Krovie je také husté, že ani neviem skade začať. Tak teda, šablička moja rúb. Oh, čo sa to deje? Len čo sa dotknem kríkov, rozkvitnú na nich ruže, voňajúce. Pomamujúce. Musím vykročiť. Nesmiem dýchať tú vôňu. Čo je to? Vary ma klamu zmysly? Krovie sa samo od seba rozostupuje? Chodník. Vidím chodník. Určite vedie do zámku. Áno, tamto už kúsok z neho vidno. Tu je princ. A tu druhý. To sú asi tí, čo o nich starček rozprával. Spia. Spia s pánkom mŕtvych. Oh, musím ďalej. Musím ďalej. Aj tu všetko spí. Na dvore plno ľudí. Kone zvieratá. Všetko spí. Vyzerajú ani vytesáni z kameňa. Ale kde je šípová ruženka? Nikde ju nevidím. Ani kráľa a kráľovnú. Iba kde tu nejaké služovníctvo? Oh, nohy si už necítim. Celý zámok som prešiel. ma ani osviežiť. Tam je akási škaredá väža. Nazrie mi do nej. Tu je. Aká je krásna Ani najlepší pevci nedokázali ospievať jej krásu Vyzerá ako živá Ale nie je A ona spí Ako krásna mramorová socha Ako je mám pomôcť ako jej pomôcť? Do zámku som sa dostal po Boskámiu. Len raz. Len jediný raz. Kde som to? Vy ste. Veľa, veľa rokov si spala. Až teraz si sa zobudila. O čom to hrajíš, princ? Iba o tom, čo sa roky rozprávalo o tebe. Stihol ťa zlý osud sudičky. Hlboký spánok doľahol na teba, na celé kráľovstvo. A kto ma z neho prebudil? Zabudil som na poľovačke do vášho zakliatého kráľovstva. Veľa som o ňom počul. Aj o tvojej kráse. Muž som sa ním pustil, prerazil si cestu hustým krovím a teraz som tu. A prečo si sa dotkol perami mojich pier? No, nedalo mi inak. Netušil som, že práve vtedy otvoríš oči. Teda, tvojmu bosku môžem ďakovať za svoje vyslobodenie. A tamto prichádzajú moji rodičia. Nože poď, nech im vyrozprávam všetko o tebe. A to je všetko o krajine kde aj čas zaspal na zámku. Nemusím dodať už nič iné, len ešte malú poznámku. Odvážny princ, čo takto krásne, zobudil spiacu ruženku? Od kráľa na znak veľkej priazne ruženku dostal za žienku. To veru sladká aj princezeničke horí tvár a žijú vedno otec, matka a pravda, že aj šťastný pár sadajú vedno k jednému stolu ale čas letí pomaly Vinahradia ja si takto spolu Sto rokov, ktoré prespali